Hirurteko instrukzioaren ondotik bai epaileak kasua artxibatzea erabaki du Joannen otsailean eskatu zuen prokuradoreak afera estea eta epaileak kasua artxibatu du azkenean Antza bere eritasunaren ondorioz hiltzela adierazizuen prokuradoreak eta epaileak tesisia horrekin bat egin du Orohit 2009ko apirilaren 18 desagertu zela Antza Bayonatik Oksitaniako Tolosara etako ustezko kideekin itzordu batera zioala. apirilaren 30ean Tolosako iridunean konorterik gabe izan zen eta piozpaneko ospitalera sartu zuten, 2008o maiatzaren amaikan hiltzen nortzen ezagutua izan gabe. Antzaren familiak bere desagerpena salatu zuen 2008o maiatzaren amabostean. 2008o marreko martxoaren amaikan tolosako gorpua ezagutua izan zen, amarrilabetez egon zenberaz jonantza identifikatu gabe. Maritzu poliz baziozko jonantzaren abokatuak hainbat itzalgune eta erantzuni gabeko galdera azpimarratu ditu afera untan. Yakima da guk bidiratu ditugun hainbat eskaera ez ezko erantzuna jasudutela, beraz ez izan dugu e, jende horri galetu, e, guk galetu nahi geniena, eta beste batzueri baiezkoa emana izan da, epaileak ukatu digu guri abokatu egin presente izatea. Epaileak bakerrik jende hori entzuna izan du, Eta beraz, berak pausatu ditu, bere galerak, binean ez zirenak gureak. Mm. Bazazken finean guk sensazioa dugu, instrukzioa ez dela egina izan egin behar zen bezala eta ez dena ez dela indar guzia egin e, gauzak argitzeko. Maritzu polizbaziozko abokatuak elegitea aurkeztu duera baki horren kontra, kasua argitu arte lanean segituko dutela azpimarratu digu, eta europara jotzeko ere pres direla, baita ere frantziari kaltordainak eskatzea, egina izan den minagatik.